Nalhamdelilah nuhimduh, nasta'inuhu, nasta'firuhu, nuhudhu billahi min shururi anfussinu, min seyyati amalina, niyyhdihi allahu falamudilla lah, muyudulil falahadiya lah, wa ashadu an la ilaha illa allahu ahlehu la sharika lah, wa ashadu an muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Listen, the Rua Qushm simi trahet, the Ruaq,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 është zemrë e shëndosh dhe zemrë e shëndosh e zemrë e cila shpëton ditën e gjukimin të ka Allah i Madhuruar dhe është e vetë një zemrë që shpëton të ka Allah si shka thënë Allah i Madhuruar jo me lajën faru malu në la benun illa men etë Allah e bi kalbin selim atë ditë nuk bëndo bi pasuria dhe asë mjetë përveç ati që vjen të ka Allah me zemrë të shëndosh Edhe diëtarët kanë thënë që zemra e shëndosh, do në, në shëndosh me kuptimin do një që nuk është e smur. Është zemra e, e cila ka shpëtuar prej çdo epshi që kundëston urdhrat e Allahut. Dhe ka shpëtuar prej çdo dyshimi që kundëston lajmet e Allahut subhanahu wa taala. Është ajo zemra e, e cila është dorzuar adhurimit të Allahut dhe ka shpëtuar nga adhurimi çdo gjë tjetër për veçti dhe ka shpëtuar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 Ky person që ka këtë zemër kur ai do do për për Allahun subhanuhu teala, kur ai urren, urren për Allahun më dhuro, kur ai jep, jep për Allahun, kur ai ndalon, ndalon për Allahun. Dhe e me gjithë këto nuk mjaftojnë, por duhet që ti dorëzohet gjithashtu urdhrave të tij dhe të profetit i ti, tij sallallahu alaihi wasallam në veçanti. Dhe të lidhi vendosmëri në zemrën e tij që në vendosmërinë për të ndjekur vetëm rrugën e profetit sallallahu alajhi wasallam dhe jo rrugën e dikujt tjetër përveç rrugës së profetit sallallahu alajhi wasallam, çoft në fjalë apo në veprë dhe mos dal përpara asaj që ka thënë Allahu dhe të kurit dhe mos eproj diçka përveç asaj që ka urdhëruar Allahu dhe të kurit i sallallahu alajhi wasallam. Foth Allahu i madhëruar, ya juha alladhina amanu la tuqaddimu baina aidil la rasuli. O ju që jeni besuar, Mos dini përpara Allahut dhe dërguarit të Tij. Kjo është një porosi që Allah i mëdhëruar u jep besimtarëve që ata të tregojnë respekt ndaj urdhrave të Allahut dhe dërguarit son Allahut. Se lem nësë të të të e sallallahu alejhi dhe sellem nëse dëshiron që zemra e tyre të shëndoshat, çfutën tek Allahu subhanahu teala. Kjo është zemra e parë, zemra e dytë, zemra e vdekur. Zemra e vdekur është ai zemër e cila nuk ndjen asgjë. Njeriu është një, ky ky lloj njeriu që ka këtë zemër Anisoj se si një person i vdekur, cili sado që ti, ti ti ti ti flasësh ose ta prekësh, ose ta goditësh, ai nuk ndjen asgjë. Aw aman kana maytan fa ahyina-hu waj'alna-hu nuran yamshi bi fi-n-nas. Do të arnisoj se si ai që ishte i vdekur, me dikotë që ishte i vdekur, por ne i dhaam ati jetë, dhe i dhaam dritë me an të të cilës ai ecën mes njerëzve. Domethën ka disa njerëz janë të vdekur. Vdekur sepse zemrat e tyre kanë vdekur. Edhe kjo është kundërta e zemrës së ndosh. Në çdo aspekt. Zemra e vdekur është e zemrës që nuk i njeh Zotin e vet, nuk i njeh Allahun subhanuhu teala. Dhe nuk e adhuron Allahun e madhuruar në bazë të urdhrave të Tij. Dhe në bazë të asaj që kënaq Allahun e madhuruar në bazë të asaj që e dëshiron Allahu. Por ajo që ndron, ajo zemra që ndron vetëm aty ku i pëlqen, në bazë të pëshevë dhe kanëjsive si të vetta. Edhe sikurt të zemrohet Allahu subhanuhu teala. Ky person që ka këtë zemër nuk çsohet nëse ai fiton epshet e tij edhe kənësitë e tij, apo kënaqëllja e Allahut subhanallahu teala. Kështu që ai udhron çdo gjë dite veç Allahut. Nëse ai do, do për hir të dëshirave të tij, nëse urren, urren për hir të dëshirave të tij. Nëse ai jep, jep për hir të dëshirave të tij, nëse ndalon, ndalon për hir të tyre. Kështu që ai i ka dhënë për parësi dëshirës të tij përpara kënësisë Allahut. Sish ka thënë Allah dhurnë, Quran, i më të dhërën Kur'an e Farajit e menit tëkha dhe ilahu hawah Ake partë të të që ka bërë dëshirë në ti zotë ta adhuruar Në më dhënë i ka dhënë për parësi dëshirës të i për parë urdhërët Allah s.w.t. Thotë kë Largojët nga shdojë që e këna që Allah në më dhërër dhe i ka dhënë për parësi dëshirës të i këshu që dëshirët i është drejtuas për ta është komenduës për të. Ignoranta është ajo që e para pringëta dhe hutimi nga përgjtimi Allahut është mjetin e cilë në i hecen. Shusha i mendonë vetëm si e si të arri që limet e ti dynjas edhe është i dehur me kanejsin e ti dhe me dashurin e dynjas të shpet e thresin e të për të këllohu dhe për të këllohu dhe për të këllohu dhe për të këllohu dhe të këllohu dhe këllohu dhe këllohu dhe këllohu dhe këllohu dhe Onë vendi larës i shtirin kafshët që nuk dëgjojnë gjë, doon kafshët, u dëgjon vetëm një z, i duket se u është larg dhe nuk kupton çfarë thotën ta. Ende këy. Por ai nuk përgjigjet. Ndjek çdo lloj shejtani. Dynjaja është ajo që e kënaq dhe zemërnatë, dëshira është ajo që e verbon nga e vërteta dhe e shurdhon nga e vërteta. Kështu që përzierje me këtë lloj njeriu, vendetje me të është smundje. Dhe gjithashtu qendrimi me të e helmon njërjun kërë është personi që ka zemër në vdekur ndërsa loj i treti zemër e zemër e smur zemër e smur është e zemër e cila nuk ka vdekur fare por gjithashtu dhe nuk është e shëndosh e shëndosh pëtsisht për kundës jo ka jet por ka në vetë, vetë vetë gjithashtu dhe smundje edhe ande nga tanoj mu shumë nga jet ose nga smundje ase do t'i përkas po që se do në nga smundje do shkoj dhe mdek Edhe nëse do a noj nga jeta, do largohet smudra dëshërohet, do shkoj të të lloj i parë zemës. Ky ky person që ka këtë zemër, ai e do Allahun, e do Imanin, e do sinqeritetin, mbështetet te Allahu Subhanu Teala, por me gjithë këtë ai do epshet. Ka rasu i përparsi tyre, ka rasa i bie në hased, në mendim mosi, në pëlqim në vetes, në edhe në gjëra të tjera të cilian janë shkatërrim për të. Kështu që, që ai është mes dy thirrse një thirrës e thretatë për tek Allahu li dërguarit i, i sallallahu alaihi wasallam dhe për naheret dhe një thirrës e thretatë për të dunjaja e shpëjt. Edhe ai do të përgjigjet atij thirësi, to cilët ai i takon do është më afërti dhe do mund e meriton më shumë. Nëse ai meriton të jetë më të mirë, do të përgjigjet thirësi të mirë dhe nëse meriton të keqen, do të përgjigjet thirësi të keq. Kështu që zemra e parë është zemra e nën shtruar. Zemra e dytë është zemra e thatë dhe zemra e tretë dr zemra e smur. Dhe kjo zemër e smur ose do shkërohet plotësisht ose do do shkatërrohet si zemra e dytë. Allah subhanahu wa taala ka përmendur këto tre zemra në një jetë në një jetë në surën Hajj, thuaj Allah subhanahu wa taala an yaj'ala mayulqish shaitanu fitnatan lil ladina fi qulubin marid. Që Allah subhanu wa ta'ala ta bëj atë që hedhë shëjtani fitëne për ataj që kanë së mundin zemrët atyre. Uel ka sijet i kulubëm dhe për ataj që kanë zemrët atyre të ngurta. Uajnë në dhalimi në lefi shikakin bëjit dhe mizorët janë një përqarjet largët. Përqarë. Uel ija lëmë allëzhinë u të l'ilmë, anë u l'hakumë rrabbik, fa ju minubihi, fa tukhbita lehun kulubuhum. Thot dhe çita dinat ata të cilët kanë dije, si nuk ka dhënë Allahu dije, që kjo është e vërtetë para Zotit tonë. Dhe ta besojnë atë dhe t'i nështrohen në atyr zemrat e tyra. Kështu ka treguar Allahu më dheuar në këtë në këtë jetë, që zemrat janë tre lloj. Dy zemra janë zemra që kanë rënë në fitnë dhe një zemër, zemër, zemër par, e zemër e shpëtuar. Zemra e parë është ai zemra e cilës është smur. Zemra e dytë është zemra e ngurtë, zemra e ngurtë në zemër e vdekur. Edhe e tretë që është shpëtuar ë zemrën e zemrë nshtruar ndaj Allahut subhanetaual dhe të ti, e qetësuar te prugjtimi i tij dhe zboti në urdhave te tij. Kto janë tre llojet e zemrave dhe asnjë prej njerëzve nuk del prej një prej tyre tre llojeve. Të gjithë njerëzit do hyjnë te treja. Dhe Allahu subhanetaual ka treguar se zemra që shpëton është vetëm lloji i parë, ajo zemër që është e shëndosh, kurse lloji i dytë është i shkatëruar dhe lloji i tretë ndanoi patjetër të, të njëjtën për të dyjavë, por të shkuar tek ajo që meriton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 dje se ky personi ka zemrën e smurë. Zemra e smurë është ai zemër e cila nuk shqetësohet fare për gjunave, s'i ka treguar, do të thonë tregon një hadith, por munafiku, që munafiku i shikojnë gjunavert e tij si një mij si e ka qëndruar këtu në hundë, dhe ky ja bëri kështu. Po nuk shqetësohet për to. Edhe fakti që profeti sallallahu alaihi -al dhe sellem ka thutë munafik, edhe ka treguar që kjo është se si ti këtë tregon që mos shqetësimi për gjunavert është hipokrizi. Dhe Allah i madhëruar ka të reguar në Quran që hipokriti kanë smundin në zemër. Fi kulubi maradhun fezë dhe humulloh maradha. Ata kanë në zemër të të të mundin dhe Allah ashtoj të më shumë smundin. Gjithashtu, kjo person që ka zemër në smundin nuk ndjenë dhimbje pëse aji nuk e ditë vërtetën. Në në mos njohet vërtetët për të nuk përbën asë në dhe problemin. Pse është injorant, pse beson të kotën, pse nuk e njeh të vërtetën, ai nuk shqetësohet fare për të vëlgjer, për por është i shqetësuar në luginën e dunjas. Ky person ka zemrën e smurë. Sepo qëse do kishte zemrën e shëndoshë, ai do shqetësohej me njohjen e Zotit të tij e rre e ligjeve që ka vendosur Zoti i tij. Do shqetësohej me njohjen për e hyretit, po për poguntimin e tij, por shikon shumë më shumë me zhrisjet e njerëzve, mbushur me dëjona. Dhe nuk përkupojmë ahiret, asë nuk intereson të amësojnë që është ahiretit. Kjo të regonjë që zemë atë shumë i zë njërë dhe në të smura. Por ka disa rase që njëri ju e kuptojnë që e ishi smur. Mirë po, ilaci për të shumë i hidhur për këta rësue, a i e përparsi kësa i dhim bjeje dhe e anashkallon ilacin vetëm përshkak sa i ishi hidhur dhe i vështirë për të përdorër. Dhe kjo në kë normalisht këtu është një gjendje akoma, akoma më të keqe se ky u di vërtetën e largoi për saj. Gjithashtu shenj për smundin e zemrës është që njeriu përpiqet ta kujrojë zemrën e tij me gjë të në dëmshme. Përpiqet ta kujrojë zemrën e tij me gjë të dëmshme. Edhe në vend të ushqejtë me Kur'an, përpiqet të ushqejtë me ato gjëra të, të cilët janë në vërtet smundje. Siç thoshte Ibn Nawas, izi ka qenë një një poet që pinte alkool shumë Tho është e vëdaujni billet i kanët i e dau Më kurothët Më atë gje e cile e ishë Në të vërtet smundi, shkaku i smundis ti Në malkoli, në nëse përsa i pinda alkoli Tha doktorin, le e alkoli se të dofdesesh Edhe i thotë e vetëm alkoli më shronën mu Edhe në shumë i të njërë Përpi që të gjenë shërimin Në smundive të të katoj që që janë shkaktaret Në smundis zemër shëndosh, ëse, është të të të të të të të të të të të të të e cilë e lërgojnë në dënjaja, edhe shkon për nakhiret. Përnda këjë person jeton, me këtëllë e zemre në dënjaja, si kura i ishi huaj në të. Si shka ardhër dhe të trasnaturën në hadithin e profetit së nëllohë, se në që i thotë të pëdullem në omërit, kun fitë dënjaja ke enne ke gëribun oa gjerë së bilë, jeton dënjaja si kërti i huaj ose kalimtarë. Po që se njëriu, e ndjenë të vetje qi ai dog të dunja dhe nuk e ndjen vetën të huaj të di atyherë që ai zemra e kacsmur dhe nëse ai e ndjen vetën të huaj mes tyre njerëzve në atë dynja atëherë kjo është shenjë e mirë për të që zemra e tij është në jetë gjithashtu një prej shenjave që zemra është do të thonë është e shëndosh është që zemra e mirë e qorton njeriu për gabimet që bëjnë gjithmonë dhe e pyet dhe i thot përse e bura për këtë pse e bura për këtë po këtë pse e bura po këtë pse e le Po kupto pse nuk e bëre kështu. Edhe gjithmonë duke e qortuar njeriu kupton për këtë që ai ka zemër të pastër, e cila në të vërtetë nxit për të mirë. Nëse nuk është kështu atë të qetësohet njeriu për zemrën e tij. Yndërsioni për shenjave e ashi njeriu kur i ikën një punë e mirë ai qetësohet. Po që se njeriu qetësohet kur i ikën një punë mirë, kjo tregon që zemra e tij ka jetë dhe zemra e tij është shëndosh. Edhe ky person shqetësohet kur i ikën nga një punë e mirë më shumë se sa shqetësohet një person që i ikën atij në një ushim i mirë. Është fakt fakte të njerëz sonë dunjo. Një dosje një proshjeve është që ky njerëz që ka zemrën e shëndosh, ky përballohet për ta adhuruar Allahun subhanu teala. E merr malli për të kryer një adhurim të mirë, ashtu siç e merr mallin njeriu që është i uritur dhe i jetur për të ngërrmbukë dhe për piroj.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 nuk dëshiron të dalë më për namazet, edhe gjithë hallet i, i e largon namazet. Kjo është një pricësi, vallahi Allah sa largimi në për saj. Gjithashtu, një prej shenjave të zemrës mirë që zemra e mirë prekupohet jo vetëm me sasinë e adhurimit, por prekupohet më shumë me sinë e adhurimit. Prandaj njeriu shikon, unë bëra vërtet të bër këtë adhurim, por pse e bëra? E bëra për hir të Allahut subhanuhu teala, po jo. Kjo është zemra e shëndosh. Gjithashtu Përpicit që të bëjtë së më të pasër Në rrugën e profetit sënë Allah sënë, Në formë më të mirë E me gjithë dhe të shikon që gjithë kërë dhurim nuk ishte Për e ti, po ishte për e Allah subhanu të ala Dhe shikon që e ishte mande dhe Allah subhanu të ala Meriton më shumë Kjo e zemër shëndash Dhe ato ishën gjithashtu shenja Dhe zemër së smurë që të rëgohë më sipër Po të shikosh me dhëmendje Do vëmë re që Allahu subhanahu wa taala në Kur'an ka folur për vulosen e zemrës. Dhe vulosen e zemrës është domthonjë prej, domthonjë domthonjë do thotë që njeriu ka vdekur, zemra e tij ka vdekur dhe ka mbaruar. Dhe këtë lloj gjëje Allahu subhanahu wa taala ka treguar në disa forma në Kur'an dhe po ta shikojmë të çuditshme. Ka përmendur disa llojë mbylljeje të zemrës, secila të taj lloji madhuri ka vendosur me disa njerëz. Edhe po shikosh një hadith se sa i frikëshëm që është, profeti sallallahu alajhi wasallam kush le 3 xhuma pa arsye, ia vulos Allahu zemrën. Domthon subhanallahu ka mundësi që një person i cili është besimtar, t'i vulosë zemrën. Modej Allahu më, Allah, më dhurou ka treguar për, për munafiqët. Ata thotë në fundin e varshit besimtar, dhani kebien naum amanu, thumma kafaru, fa tūbiʿa ʿalā qulūbihim fa hum lā yafqahūn. Kjo or sepse ata besuan, pastaj mohuan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 Nuk është thjesht se njeriu nuk është besimtar. Por është si ndëshkim për disa gjërave që i bën njeriu. Prandaj, në fakt, fortunë djeg që po them që kënu është për të gjithë. Është që të gjithë njerëzit që hyjnë në fe ose shumë prej tyre fillim fare nuk e janë besimtar. Bën besimtar. Edhe kuri nuk e janë besimtar, do bëhet besimtar. Domethënë po qëse do kishte zemrën gjithë njerëz zbulosur, atë do zaparonte imanin kush? Por Allahu i madhëruar nuk e ka vulosur zemrë çdo mosbesimtari, por e ka zvulosur disa mosbesimtarë veçantë. Dhe e çuditshme është që, që Allahu Subhanetale këtë ide e ka përmendur shumë ajërat e Kur'anit. Dhe ka treguar që Allahu Subhanetale u vendos perde në zemrat e njerëzve. Ka treguar që u vendos mbulesë. Ka treguar që u vendos gjithashtu që i vulos ata. Vul. Gjithashtu ka të reguar që Allahu S.A. u vendosë atyre këtsh, këtsh, zemrave. Gjithashtu të një të një ka thënë edhe për sytë, u vendosë syve perde, edhe u vendosë veshëve, gjithashtu një, një lojtë dësitush dy losje, që nuk të gjojnë. Edhe të gjitha këto janë si ndëshkim për Allahu S.A. Dhe të gjitha këto janë si ndëshkim për Allahu S.A. Prandaj njeriu kur i dëgjon këtë ide, duhet gjë e parë që bëjt, e ti, e të bëjë, të ketë frikë për veten e tij se mban sa lloj mëdhëruar e çon në këtë underground për shkak të gjunafëve të tij. Duke pasmarrësh që njeriu ndëshkohet me ëndërtimet e këtyre ndëshkimeve që do të rregojmë, ndëshkohet jo vetëm ai i cili s'është besimtar, por ndëshkohet edhe ai që është besimtar kur ai largohet nga besimi. Prandaj një prej dëmë më mdhaj që kanë gjunafët, nuk është thjesht një njeriu me gjunafë i shkrua, të tisë gjunafët do të dënohen ahiret. Por është që këty gjunafët i vendoset i një perde në zemër. Edhe shton gjunafin tjetër, perde tjetër. Shton gjunafin tjetër derisa të vulosë zemra plotësisht, pastaj ai person, ndëshkim, pas ndëshkimi. Gjunafi i solli gjunafin tjetër, tjetrin tjetër, derisa të vulosë, pastaj del nga faja fare, edhe kjo është ajo që ka thënë Prof. Selim, çikdhit një besimtar me qesë çafir. Disa yjerës thon që këto e jetë kurnorë do të cilat tregoi që këtyre njerëzve u vuloset zemra ose kyçet e zemra ose në zemra e tyre ka cip ose ka perde, këto gjëra thot kanë domoshem këta njerëz thonë që këto në vërtet janë figurative, ose në, në vërtet ka kyç. Mirpo këta njerëz thotul qaim, këta janë njerëzit që kanë një perde në mëtyrën e më të Allahu shumë mëdha. Këta njerëz ata që kanë qollë problem, pra nuk e kupton ç'do thotë perde, sepse Allah i mëdhëruar kur ka treguar kyçin e zemrave, nuk ka thënë që kyçi i tyre është kyç për hekur i që vendoset në zemër. Po ai një kyç që i përshtatet këtij problemi. Si për problemi. Është kyç, me vërtetë sigurisht sa ka thënë për filozofin që shejtani i lidh në tre nyje. Ato janë nyje për vërtetë. Problemi është që ky është është një dimension tjetër, një koncept tjetër që ne nuk e nuk e marrim vesh tani. I lidh tre nyje thotë flisë kanë nat gjatë. Kështu Allahu i mëdhëruar i vendos një u në zemër kyç. Ai nuk është kyç, nuk është katinar, domethënë se i lidhsh në kohë. Nuk është prej hekurit që peshon, por ai është një lloj kyç i cili vendon zemrën, sa nuk e kupton vërtet. Do të thonë, nuk është ky që të ndalon të hysh brenda në zemër, por ky është që ndalon të vërtetën që ty në zemër, dhe vërtet është njerëj, vërtet është dritë. Për këtë arsye, edhe kjo lloj kyçi dhe këtë lloj perdesh i përshtaten asaj lloj bote për cilën flitet, që është bota e vërtetës së të kotës. Prandaj ku fit për kyçin, ai është kyç për vërtetën e, por kyçi përshtatet asaj natyre Ati ambienti ku përcilin fritët. Nuk fritetu për kryç, si kryçi jon. Prandaj gabimi i madh i këtyre njerëzve është ta mendojnë ku fritet për kryç. Kuptojnë për atë, domethënë ai që është për hekuri dhe ka disa çështesa që duhet ta hapë nga poshtë të me radhë. Kjo është ignorancë e tyre, thotëm, nuk themim. Këta kanë një perdë shumë të madh në mënyrën e tyre të mott Allah dhe nuk kuptojnë. Në vërtetë, ta janë ata 30 që janë vetëm që janë në numrit të logjëje. Nëse shikoj të thotë Allah më vërtet për ver, verbimin, ku verbimin, ne kushum kujtëm një njeri i verbër? Kush i verbër? E që nuk shikon më sy, kur sa Allah i më dhurë ka të reguar që ver, verbimi vërtet nuk e verbimi syve, por verbimi zemrës. Ka të reguar nuk e zemrën zemrë verbojnë me vërtet. Thot, fe inna ha la ta'ma el abësar, o lakin ta'ma el kulubu, latithi sudur. Thot, nëtë vërtet, nuk verbojnë shikimi, por verbojnë zemrët që janë në kërharorë kjo të regonë që zemra berboa dhe verbimi zemës që ka mejë rënd dhe më përësën se vëprimi syrit, se verbimi syrit. Për këtarë syrë këtu flitet për nëmë për verbim dhe vërtet, për perdet dhe vërtet, atë cilët i përshtaten asajnë loj në tyre, atylloj e mbjenti për cilën të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Khatam Allahu ala qulubim, kela khatam jun në rabe do te vul. Edhe është thetur kela khatam khatam sepse është kela khatam jun në rabe do te fund. Kur jepet fund diçkaje vendos te vul. Edhe Allahu subhanahu wa taala khatam Allahu ala qulubim, u vuri Allahu vul, doon u mbyllin zemrat. Do nuk deporton te ata të vërteta. Gjithashtu ka thën al-taba'. Al-taba', edhe fjala al-taba', gjithashtu kuptimi i saj është vul. Edhe të tabaq, edhe khatëm të dyja dhe nënë thotë Allah të tabaq, Allahu ala kulubim Ua vullos i Allahu zemët Vetëm se thotë më në qajmë, tu ka dadhin në fjeles khatëm dhe të tabaq Se khatëm dhe të tabaq të dyja vule janë Vetëm se të fjeles të tabaq Kur thotë që Allah ju në të tabaq, Allahu ala kulubim Do thotë që Allah ju më dhuar Ua vullos i zemët dhe këllë i cilësia të këta është bërë cilësia e natyrës të t Për ndaj e ta thot, nuk, për për ndaj kjo lëgje nuk ndahat për tyre. Kjo është një loj në dikimi, thot, më në kam që nuk ndahat për tyre. Kjo që është që, që që të të bërë. Gjithashtu ka tërgurë alloj më dëruar, për zemën dhe thot, vajajalna ala kulubim e kinëtën e jefka huu. Ne kemi vendosë në zemën dhe tyre thot, e kinëne. Fjala e kinëne e shumë si fjales kinan. Dhe fjala kinan do të thot perde", ose Thotë Allahu s'fërnë tala ka vendosë në zemër dhe tyre mbulez Thotë që ata të mos se kuptojnë të vërtetën Që ata thotë të mos se kuptojnë të vërtetën Edhe shikua se si, si ka përmandur Allahu s'fërnë tala Ka të reguar dhe në që ata vete përmandit të lejgjej që ata i kanë zemër dhe tyre të mbuluara Thotë kanë thënë ata Kulubu na fi e kinën e timim me të dyru na i lej Thotë zemër tonë janë të mbuluara me një perde Edhe nuk e kuptojnë atë të që ti nafton neve O fi e dhani në okër Edhe në veshët ta në veshë dhët ka dull Jënë dullosme Në një jo dull, dull, po kuptin që jënë vullosur Veshët ta në O min benin e o benin ke hijab Edhe në dëme të neshë dhe teje ka perde Kështu që ka tërgura loj më dhurur Që zemër dhe tyre janë Në më thënë kanë kapak Edhe janë të mbyllura Zemër të tyre kanë kapak dhe në të mbjullura Gjithashtu veshët të tyre janë të vullosur Edhe sëtë të tyre janë në perde Këshu që ata nuk kuptojnë atë që i thua të me zemër të tyre Nuk e digjojnë atë që ti i thua me veshët të tyre Edhe asë nuk e shikojnë të vërtetu me sëtë të tyre Në me sëtë të zemër të bërë të fjal Gjithashtu ka përmëndur Allah i madhuruar Për sëtë e njerët e që ata thotë të fjalën në Dhe të të aradhënën e gjëhënëm jo me dhili në këfirin e ardha, elëdhine kanët e ajunum fi ghtajna në dhikri. Dhe ne e paraqit në gjëhënëmin atët ditë për mos besimtarët, për atët të cilët i kishin sytët tyre, i kishin në mënë me kapak, nga përkujtimi im, dhe të Allah, i kishin me kapak, dhe nuk e shikonin përkujtimin Allah, dhe asë nuk bindesh në dhe ti. Ka dhënë dietarë që këtu ka dy kuptime. O kuptimi i parë është ose kishin kapak në sy të tyre dhe nuk e shikonin ajete të Allahut dhe, dhe, dhe, dhe argumentet e tauhidit dhe çuditin, do ato argumentet e fuqisë së Allahut subhanuhu teal çudit, nuk e shikonin, ose kuptimi i dytë është që zemrat e tyre kishin kapak dhe nuk e kuptonin Kur'anin dhe nuk meditonin te dhe as nuk merrnin udhzim për ti. Edhe këllë kapaku që ndohet dhe është në zemrat në zemra e tyre vijnë se rezultatet se syri i tyreun gëshikonin prandaj edhe volosin e zemrës së tyre. Gjithashtu ka përmendur lloj më dhuar fjalën elghilaf. Wa qalu qulubuna ghulf. Faqe zemrat tonë gjithashtu janë, domethënë do të ghulf në gjuhën arabë, do kanë vënë dietarët, do thotë janë të të mbuluar, thjesht. Fjala aghlef do thotë diçka e mbuluar. Thon ghilaf në gjuhën arabë, domethënë kapak. Kapaku i diçkaje për shkakun që vendos në libr që ghilaf. Edhe çfarë thon këta kur thon të vëllëgje që ne kemi zemrat tona këtu të, të mbuluara kanë pasur qëllim që thon me anasë që ne nuk e kuptonim vërtetën për ne mi justifikuar, sepse nuk e ka krijuar Allahu, por Zot Allahu më dhëruar ka treguar që Allahu më dhëruar nuk e ka krijuar të këtë forme. Por thot bel toba Allahu aleiha bikufrihim, bel la'anuhum Allahu bikufrim. Tregon në disa ajete thot përkundrazi u avulosi Allahu azemrat aty për shkak të kufrit tyre, të në një jetë thot i mallkoj Allah për shkak të kufrit tyre. Se që Allahu madhuar ka treguar që vuloze e zemrës dhe largimi nga suksesi dhe nga udhëzimi ishte për shkak të kufrit të tyre, të cilin ata e zgjodhën për vetëtetë tyre herën e parë dhe i erdhan atij për parsi përpara i imanit. Prandaj dhe Allahu i ndeshkoi ata duke u avulozu zemrat, duke i mallkuar ata. Edhe kuptimi ai është që Allahu subhanahu taala sikur po u thotë atyre, ne zemrat nuk jemi keq, nuk jemi nuk i kemi krijuar Me të më të vullosur Dhe as të mbuluar a Që të mos kuptojnë Edhe dhe më pas të urdojnë Për të shka që ata nuk kuptojnë Për kundra zi Ata ka më bërë disa vepra Për shka këtë të cileve ne kemi në të shkur Dhe ku a vullosu zema dhe në këto të form Ata nuk kuptojnë që Gjithashtu Allah, subhanët ta, dhe ka përmëndur A të i quat rranë ran thot Allah subhanahu wa taala kelle brana ula qulubih ma kanu yeksimun përkundazi ë në zemrat e tyre është vendosur ran do të thotë është vendos një lloj shtrese për shkak të asaj që vepruan do të thotë kjo lloj shtrese që ka ka vendon dhe ture, ma në zemrat e tyre me anë të asa të kuptohet vërtetën kjo ka ardhur për shkak të asaj që ata kanë vepruar A është ndeshkim për Allah për shkak të vepratë të këjia ka thën një, një prej dietarëve të nahut thotë e rainu osranu do thot që zemra të nzihet e vulosja do të tobu është që zemra të vuloset on të, të, të vëndos vul zemës qoftë nuk nuk hapet më edhe vula është më e rënd se sarrani vula thot është më e rënd se sarrani mbas sa i thot el ikhfal wal quhl kuchi kuchi do të është më e rënd se vulosja dhe ky gjëlojë kyçet zemra ë nuk kuptoj më ka thënë al-Fara' ynjstuar ai shumë gjunafet për këtyre njerëzve që kanë këto zemra derisa i kanë rrethuar zemrat e tyre dhe kanë kanë bërë të quhet arrajn ka thënë Ebu Ishak një prej dietarëve thotë fjala arrane do thotë evolosi dhe fjala arrajn është në ngjashmë me fjalën ghaym kështu thotë pasdhe do të më lë qajim kë nuk është e vërtetë tot sepse fjala arrajn O Serran, është kjo që ka treguar Allahu Subhanuhu Taala që vulon zemrat e të kurse fjala ghaen. Kuptimi i saj është një lloj perdë tepër tepër e holl, perdja më e hollë që mund të jetë dhe ajo është e të dukshme, nuk është perdë e cila bulon njëherë nga pakujtimi i Allahut. Dhe këtë llojjeje, këtë llojje që quhet që ghaen e ka treguar profeti Sallallahu Alaihi Wasallam, inahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfiru Allahu fil yawmi yatmarra. Thotë Mu a thot më vendosni një cilloj cibe ti dhe holl gajin thon në zemrën time dhe un për këtë e kërkoj falë Allah 100 herë. Ç'është kjo cit? Do të thëj ai huton për momentin nga proqitimi i Allahut. Huton për momentin sepse njeriu jeton në dunja. Edhe nga ky lëhutim i vogël që hutoi për momentin për apo për Allah subhanuhu te ala, prandaj ai thot i kërkon të falë Allah 100 herë. Profet sallallahu, kështu që nuk jeni soi. Kjo gajin kjo është shumë holl. Kurse ajo që të rrond është rond, është të mos besimtarat. Mbi të është tabah që zhvulosen. Mbi të është el kuful, që është kyçja. E kështu vjen me radhë këto të gjitha, njëra pati dënime për ata personat e cilët i bëjnë gjunafët dhe mbulojnë zemrën e tyre me to. Derisa njeriu nuk e kupton. Ai s'do të katrgojmë këni për hipokrizinë, thotë hipokrizia është e smundë që njeriu mundeni mbushur plot pesaj dhe s'e kupton. Pse kjo është zhvulosen e zemrës. Mbulon zemrën dhe ju s'e kupton, mo farë pse ç'a bën. I duket vetëm normal. Në dhe më dhënë, i duke të hipokrizia si kur është adhurim Ndajë Allah subhanu wa ta'ala Edhe e bën hipokrizia dhëtë përhirë dhe, përhir dhe laot Hipokrizia përhirë dhe laot Subhanu wa ta'ala E gjithë kjo vjen nga gjithë zemë më vtës Ka tërguar timidim nga buhre Radhilanu se profetis salasen më ka thënë Kur njeri u e bën një gjunaf I vendosa të ti në zemë një pike zez Edhe nësa i lërgo dhe bën tobe Ate zemë ati pastrohët Kjo është pastrimi më vërtejet. Dhe nësa i dhëtë e shton, atër shton pikat e zezët, dhe e se ta mbulojnë zemër në ti, dhe kjo është rani që ka përmandru Allah i madhur në Kur'an, ku thot kelle berrana ala kulubi ma kënë eksibun, për këndëzit, zemër të tyre o mbuluan përshka këta tyre që vepruan, përshka dhebër të tyre. Gjithashtu ka thëni, abdullavim në mësutin, Sa herë që njëri përni një gjunat në zemrën e tij vendos një pikë zehës derisa të nzihet zemra e gjitha siç ka treguar Allahu subhanahu wa taala. Kështu që shkaku i vulosjes së zemrës dhe mbulimit të zemrës ishin për njerëzve, për njerëzve. Edhe kjo lloj gjë është krijimi i Allahut subhanahu wa taala. Kështu që Allahu e krijoi shkakut, krijuesi i shkakut edhe i para shkakut edhe i rezultatit. por shkaku ishte si zgjidhje, dhe në zjodhë në vetë një në shkakum, e zjodhë në vetë një shkakun e keqë, edhe Allahu s.t. e kryoj atë që aji zjodhë për vetën e ti, që një zjodhë për vetën e ti, në kishtë e kjo dhe më thënë pa dresi për Allahu s.t. sa Allahu në gjithë më pa dresi kujtë, por e ishte e që e meriton dhe shdo kosh. Gjithë dhe shdo ka përmandur Allah i madhërur në Kur'an, ate që a fe la yetadaburuna alquran am ala qulubin aqafalha a nuk meditojn at quran apo zemrat ety kan kyche te tyre apo zemrat kan kyche te tyre nuk ka dhan kan kyche qe mos mendon nje qe es kyç per hekur po kychet ety doni kyche qe i pershtaten zemras po zemrat nuk ka treguar se zemrat e kujt per treguar qe kto kyche mundi mundi em per çdo kënd çdo kujt mundi kyçet zemra kur kychet njerut zemra Në më thënë e i se kupton Kuranin ma. Nuk e kupton Kuranin ma. Dhe kër njerë të kyqet zemra, a i e djonë për kujtimin Allahot edhe i hynë një një në veshë dhe dhe vesh në veshë në tjetër. Të të një sëjtë sigur fletë mure dhe. Fol i murit, a i se kupton muri, a i se kupton njëri që ka zemrë në vullosur, që ka zemrë në ngurt, që ka zemrë në vdekur. Një dhe shtu Allah, suha në tala ka përmëndur Edhe shurdhimin për mëzë dësimtarët Ka dhe përta sumë më, bukë më në rëmi Ata dhe e në të shurdhët, me mezë të verëbër Të shurdhët, dhe thot nuk e gjendë vërtetën Me mezë nuk e shprejnë vërtetën me gojë dhe asme zemër të tyre Edhe të verëbër nuk e shikojnë vërtetën Ka të reguar dhe më dhe në Allahu Subhanë talë në Kur'an në disa jetë Dhe thot në jetë jetër dhe thot Walladhina la yu'minuna fi adhanin waqru wa huwa alayhim ma'a ulaiha yunadawna min makanin ba'id. Domethat do të thënë nuk besojnë. Në veshët e tyre kanë kanë dyll, do të thonë kanë kan kan vullosur veshët e tyre. Edhe ata thot gjithashtu janë të verbur. Ata gjithashtu do jan të janë të verbur. Do të ulaihi yunadawni min makanin ba'id ta'thiran nge një vend i vëndi largët. Ç'u kuptim ka thënë një vend i largët? Domethën ata thot Allah subhanahu taala janë si puna e kafshëve. Kur ti i thret kafshën nuk kupton kafsha. Domethënë duke sigur e thret nga nga nga ana tjetër i tuneli, që po e thret dhe nuk dëgjon, dëgjon vetëm se zhurm, por nuk kupton se çfarë thua. Kshu janë këta, sikur ti e thën nga i vendi largë, largë, i largët, shumë larg, dhe ai dëgjon zërin tënd, por nuk kupton ço thuat ti. Ose anë si kafsha që ka thën, dëgjon zëmër, nuk thënë, Allah, dhurur, të të të ulej, adonë, më vesh se çfarë thua. Prandaj ka thën Allahu i madhror, tu thot ulai kinadonum me kanin baid ata thira nga i vendi i largët. Domethënë jese njësose një person që thret nga i vendi i largët që ti dëgjon z, por nuk e më vesh çfarë thot fare. Jo sa tani më kuptoni gjuhën, i gjuhës e qartë, por ata nuk e kuptojnë të vërtetën, nuk e kuptojnë të vërtetën atë lloj forme që të bInjënë që më të vërtet kjo, kjo është tërgura, Allah, alergonë, zemë, e vërtetë. Dhe kjo është për shkak të gjinave që bëjnë ata. Kjo ka treguar Allahu subhanahu wa taala që Allahu i mëdhur ua largon aty rezën aty gjithashtu. Ai thotë surf, thuaj Allahu subhanahu wa taala, "Wa idha maunzilat as-sura nadara ba'dum ila ba'd." Edhe kur s'vënë sur, një surë në, në Kur'ani, Ata shikon njëri tjetërin. Helja rakum mine hadin, thumën sarafu, dhe thonë, ha, u pa njëri, më pasë largohen. Sarafu Allahu kulubohum, dhe Allahu u e largohi atyre zemra, dhe nga e vërteta, bi enënëm, komu lefka hun, sepse ata e më pubullë që nuk kuptojnë. Shikosës i tërgonë Allahu i madhuruar, tërgonë dhe që, ata u e largohen, edhe pasë kësaj Allah u e largohi Allahu zemra, dhe më thënë, largimi parë, soli larg Lërgimi parë, s'u dhe lërgimi në dy. Sikur se ka tërgu Profetë dhe sëlem për rasnë në të tëre të të personë kjerë dhe në imejës. Edhe tha për të parën, i parë i thotë u stërehua të ka Allah dhe e stërojë Allah. I dyti pati tur për Allah, Allah tur për për ti. Dhe i treti i këthe u shpinën Allah dhe Allah u lërgu për ti. U lërgu për Allah dhe u lërgu për ti. Edhe këtu, këta u lërgun për i të vërtetës dhe Allah s'u kanë tal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 këto thotë losuhan tani në një tjetër në ngjashmëri me këtë thotë walawalim allahu fihim khayrul asma'u por që se allah më dhurou të do ki do ki she shikuar haire te kata do din te haire te kata do to e bën aty të mundu që ta dgjonin të vërtetën wa ولو اسمعهم لتولوا و معرضون por edhe sikur allah më dhurou të bëj mundsuar aty që ta dgjojnë vërtet. të vërtetën letawu ma'ridun ato do i kthejnë shpinën të vërtet. Kjo tregon, neftaj i tregon allah më dhurou që ata kanë dy probleme, dy probleme mëdha.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 Përndethe Allah i madhuru o a largoj Ishtë përblejë o ata Për largimin e tëryt par Me një largim tjetër Sikur se ata u larguan O a largojë Allah o zemët Si që ka thënë Allah i madhuru o një tjetër Fëlemma azagu, azaghe Allah o kulupëm Kura ata devijuan O a devijojë Allah o zemët Në mundë devijimin zemër e tëryt Nuk erdi për parë se devijojën ata vetë Por ata zion në vetë devijimin Në mundë njeri u zjetë devijinit një qështë të vogël Kur ne flasim këtu dhe mos harroni, mos kujtoni se ne imburam më të mirë. Flasim edhe që ne marrim sinqërisht këtyre, për shikuar dhe që zemër të shikuar se zemrat tonë ku janë. Thot kur ata devijuan ua devijon nga zero. Fillon një devion i çështë vogël, dhe i duket se kjo është e vogël, as është e vogël, ne nëmblefson. Pak, është një moment i vogël fara, një çështje shumë e imët e zemrës, aty ndan shumë hollë vërtetë me të kotën. Kur njeriu fillon aq njëhet i ndryshon pak njëhet i Poje sa Allahu më dhëruar të shonë të ndshkon të shkon një. Edhe atër këy pasaj fillon dhe një jetë ndryshon. Edhe devion pak. Pastajhet llojës provë 2 devion më shumë. Pastajs provë 3 devion më shumë. Do devion më shumë, do devion më shumë. Edhe Allahu më dhënë ndeshkon me devijim tjetër, me devijim tjetër. Pastaj arrin çeshën e lloj pikë që ai nuk ka më kthim për të, sikur do të kthej nuk kthej dot më. Sepse ka hyrë në një qorrë, në një qorrë sokak të tillë që kthimi për të është shumë herë më vështir, kur ai spati mundsi të largohet nga koha e trishtën fillim, që është shumë e thjeshtë. Një hap mbrapa dhe shpëtonte. Si mund shpëtoj për e të kotës, mëse i ka hyrë në të, e thele, e thele, e thele, e ka shumë të vështi, vetëm se në dë, nëse të shërën Allah ta më shiroj me më, më shirë në ti, të shpëtoj. Nuk ke, sa do t'i flashe, fol, fol, fol, nuk këptonë, sepse ka devijuar, edhe Allah ja devijuar në zemën. Del pyetja këtu, si ka mundësi që Allah s.w.t. këte, në më në këtërgur, nuk hajime dhe pë Inshallah subhanahu wa taala ka treguan Kur'an dhe ka thënë enna yusarfun pse largohen kur kthei Allahu më dhuar veti ndeshkon atë duke i duke u larguar zemra nga e vërteta kthei Allahu më dhuar thotë për ta pse largohojmë sikë keni shpinë të vërtetë më pas tej më mbrapa Allahu subhanahu wa taala thotë për ta Allah tëre. Por, që Allahu e largon zemrat por qëllimi i tu është ka thënë nuk them ka treguar një fakt shumë i bukur për të çështën tot Allahu subhanahu wa taala ka vepruar me rob të tij, me drejtsinë të tij. U ka sillë aty argumentin, u ka dhënë aty mundësi dhe u ka hapur portën për të zgjedhur rrugën e vërtetë. U ka dhënë aty të gjitha shkaqet për tek e vërteta. U ka dërguar profetët e tij, ka zbritur librat e tij, i ka ftuar tan me anë të profetëve të tij. U ka dhënë aty logjik me anë të së cilës ata dallojnë të mirën nga e keqja, të dëmbshmen nga dobishmja. Shka që që që që në shkatërin dhe shka që që që në fitore Uka dhe në tyre dhe shë edhe sy për qikuar dhe dhe shë për të djuar Por ata i dhenë për parësi dëshirave tyre për parë dëvoqëmëris I dhenë për parësi verberis për para ullëzimit Edhe thanë, s'ku i thonë alloë më dhuar Ku ndështimi jotë për neshme i dashur se binden dhe te Shirkuk për neshme i dashur se sa njësimi Qon udhurimi çdo gjeje të provës te O Allah është më e dobishme për ne në dynjen tonë se udhurimi jot. Prandaj zemrat e tyre u larguan nga Zoti i tyre, ndë nga krijuesi i tyre, nga sunduesi i tyre, u larguan nga bindja ndaj tij, nga dashuria ndaj tij, edhe kështu që kjo është drejtësia e tij tek ata. Dhe ky është argumenti që ju kanë ngritur atyre. Ata ja mbyllën portën vetëve të tyre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 Edhe u mbyllën dy tyra të portës, prej të cilës ata u larguan dhe ikën në shpinën pa po ata vetë, me dëshirën e tyre. Kështu që nuk ka vepër më të shëmtuar se vepra e tyre dhe nuk ka vepër më të mirë se vepra po e tij. Veprat e tyre të shëmtuara padosinë vetë tyre ndaj Allahut Subhanehutejallah dhe krijesave, ku s'vepra të drejtësie plot që bëri Allahu me ta. Edhe po të donte Allahu të Allah adhuroj, po donte Allahu Subhanehutejallah nuk i krijonte në këtë forme. Por Allahu i madhëruar dëshironi me ursin e tij krijojtë në këtë forme. Ti krioj njerëzit jo gjithnjësoj, por i krijoj siç dëshish, krijoj të mirën dhe të keqen, errësirën dhe dritën, krijoj me lajkë dhe shejtant, krijoj delen dhe ujkun, krijoj ato të cilët domethënë gjëra të mira qihe uva, çdo çdo gjë domethënë shkaqjet e vetë për të mirën për të keqen, edhe kështu që ato veprojnë ose me natyrën e vet tek e mirë ose tek e keqja, ose me dëshirën e tyre për të, të kemi ose për të keqja. Kjo është urtësia e ti Edha isht i lavdëruar për atë që ka vepruar me urtësinë ti, sepse i është, osë drejtsi, osë më shirë. e tij, sepse çdo gjë që vepron ai është ose drejtësi ose mshirë. Apo sikoshul Khayyim ka treguar një fjalë shumë bukur, më ka bërë shumë përshtypje, në lidhje me çështjen e udhëzimit dhe të humbjes. Për të kuptuar domosdoshmë njeriu domethën ka një lloj kufiri e pastaj der këtu mbaron. E para dhe e dyta për të kuptuar që udhëzimi është dor të Allahut dhe, dhe Allahu i bën të kujt pa kujt pa drejtësi. Far domosdoshmë që Allahu më dhuri krijoi ata si dëshi. O dhamsin ata nuk zgjodhen. Po donta Allah më dhurë kishë kriju ndryshë tëa zgjidhën vërtet, siç bërin me like-et. Kishë bërë me like-e, like por nuk deshti të bëj Allah me like-e sepse ai dëshiron të dilten në, në pa urtësia e tij, drejtësia e tij, mëshira e tij, fuqia e tij, ndëshkimi i tij. Të gjitha këto janë të cilsi që Allah më dhuron ka dashi t'regoj të, të krijesat e tij. Dhe këto shfaqen duke krijuar të ndryshmet edhe të kundërtat. Por Allah nuk u bë pa drejtësiave të zgjodhen. Treqoni me l-qaym Për çështjen e durimit do thotë që se çështja e durimit doon ka dy frerë. Ose janë dy pika të cilat janë frerë durimit, do që njeriu të arrijë sukses ndjeje ja për parasimizëllisë Allahut. Para kënaqësisë së çdo gjë tjetër janë dy gjëra. Po i bëriton njeriu, ai më të vërtet do të arrijë suksesin. Të ketë parasim thot. Të dy gjëra janë zuhdin dynja zuhdi dhe zuhdin për lavdërimin e njerëzve. Domethënë nëse njeriu në më vend, nëse njeriu e do të dynja dhe do a dërë njërzit, a i i ta lavdëron njerzit ai ka frikëti kundërstoi ata. Edhe kənësia Allahut është të kundërshtimi njerëzve. Edhe kənësia Allahut është largimi nga dyja. I tha një person profetit sallallahu alajhi wasallam, "Duke ju Allahu më tregoj diçka që do Allahu, thonë largo nga dyja." Kështu që nëse ti të shond të, të arrish kənësin Allahut, largo nga dyja. Thotëm al-Qaim, atër çdo kush që është dobësuar në të pikë është dobësuar ose nga dashuria e dyneas ose nga frikës së të shaj njerëzit.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 tinjej të drejtohet me sinqeritet për tek Allahu të, të drejtohet me sinqeritet për tek Allahu subhanahu te ala edhe ti kërkoj shkaq që, që e arrin njeriu që e bën njëu të arritë këto këto gjëra. Pastaj thotim al-Qayyim, çka thot? Që thuat mbaron dia e krijesave dhe mundësia tyre. Më pas suksesin do të Allahu. Domethën dia e krijesave, pse Allahu jep ti sukses, pse pse pse, pse me radhë, arrin drejt lloj pikës që treguam. Mbas kësaj pastaj është vetëm fshësi Allahut. Edhe ai pse qishtek, nuk, do nuk tu mbaron dije kriese. Nuk kani dietar ose je dietur kushtojof të thotë pasojë po këtë apo andaj mbaron këtu. Allahu më dhon më ursinë e vet pasojë bzjodhi këtë ose nuk zjodhi këtë. Edhe pse themi që ulzimi ç'është? Ës dhurat për Allahun, Allah i jep kujt dojë. Dhuratë e ti Allahu i madhëruar i jep kujt të dëshirojë dhe Allahu i madhëruar dhuratën e tij e vendos më ursin e ti. Edhe pasaj në basë se dhurata ndahet me zemat.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 Shi do vërtet kush ka humbur, ka humbur për vetes vet, jo për Allahun subhanuhu teala. Allahi vetë humbëzon njeriu, por shkaku është për njerëut. Dhe zullumqjaria është vet vet njeriu. Prandaj duhet që njeriu të ruaj zemrën e tij, të ruhet për shkaqje që e shkatërrojnë atë, të kujdeset për ato gjëra të, të cilat e e ndihmojnë atë për të arritur kenisinë Allahut subhanuhu teala, sepse thelbi th i fitores është tek zemra povu lo zemra mbrojesh do gje mbasi një person mund të jetë në dynia mund të jetë shumë i lumtur mund të ketë të gjitha pasuri në radhë por tek Allahu ai është me zemrën vulosur është përinorët për e xhenemit për ato që ka thënë Allahu i madhorun Kur'an fawailul lilqasiyati qulubum min zikrillah mir për ato që kanë zemrën të vulosur në puke timi Allahu mir për ato që kanë zemrën qasiet do të thotë që i kanë zemrën të ngurtë zemra e ngurtë zemër vulosur që nuk kupton gjë fare për Allahut futojnë që për urdën e Allahut, për ndalecën, për dhikrit, për hiç, asgjë. Kjo është zemër vulosur. Fa'ilul lilqasiyati qulubum min dhikrillah. Mirë për zemrat e ngurtë, të cilat janë ngurtë me bukitimin e Allahut subhanallahu teala. Mirë për to. Edhe ajo për zemrat e smurë, Allah i madhëruar ka treguar që kur ata i smurë zemrat, Allah u ashton smundjet e tyre, edhe zemra e cilës do të shpëtojë tek Allahu zemra e shëndosh. E uh, mirë po, kur ne flasim për çështjen e zemrave, këto ne flasim për to që ne vet të kujdesim për to. Por kjo nuk do thotë që neve, nuk do thotë kjo që neve na takon që ne do të themi njerëz këtu që ka zemrën e vulosur ose këtu kusho kësho sepse ne nuk futim zemrat të njerëzve. Nuk e dim se si kanë zemrat e njerëzve. Mbasë ai person që ti thua që këtu ka zemrën e vulosur mundu zonë në momentin sa tur që di Allahu subhanahu wa taala. Prandaj duhet që njeriu mos gjykojë për zemrat e njerëzve, por përpiqjit gjykojë për zemrën e tij personale edhe përpis që ta reguloj, ta kontrolloj kuash, njidhjim e të qërështje, që ta reguloj, të nësë dëshjon, që shpëtoj të ka Allah, s'përnë të tali, nuk se Allah në më dhëruar, që në i reguloj zemrë tona, në i pastroj e to, në lërgoj përdi për tyre, nuk se Allah më dhëruar, në i habj zemrë tonë, që ta kukrëm dhe vërta jetën, e ta zbatoj me të, e ta sunoj të, të me të,